L'origen de, de tota aquesta obra que presentem ara doncs va ser l'any 2012, que jo vaig... vaig llegir en algun lloc que hi havia una companyia de Calella, em sembla que era, que varen representar una obra que recordava els viatges del bibliobús. I que en una de les escenes hi sortia el mas per perquè el bibliobús va treure els republicans, ai, els republicans els intel·lectuals cap a l'exili us vaig pensar que aquesta obra havia de, havia de portar Figueres. I ja el 2012 ja vaig enviar un correu tot cap a Cultura, Cultura, hem de fer venir aquesta obra de teatre, però es van anar endarrerint la cosa, o per unes coses, per les altres, i ara sí que en de Torres, que ara vindrà, doncs vam parlar una altra vegada, i l'ha programat per aquesta temporada, i justament ell va decidir, doncs, fer el 7 de febrer, perquè són aquestes diades, aquestes dates, ara en què es commemora el 75... 75è aniversari de la retirada, i justament en el Mas Perxés, els intel·lectuals hi van estar del 26 al 31 de gener. Va. Doncs són aquestes dates que podem recordar molt fàcilment a través de les memòries dels intel·lectuals o, per exemple, del senyor Miquel, Miquel Josep Imaillol, que va ser funcionari de la institució de les lletres catalanes i aquest dietari que ha revisat, editat en Quim Torra. Va. En aquí sí que es pot seguir tota, tota la, bueno, la sortida del bibliobús cap a França, Val? llavors també tenim les memòries d'en Josep i Pagès, que va ser president de la institució de les lletres catalanes o tenim les memòries d'en Carles Pissonyer que ens bueno, ensenyo a en Josep i Pagès evidentment perquè és figuerenc, en Carles Pissonyer que era de Roses i va ser el conseller de Cultura de la Generalitat de la Generalitat durant la Guerra Civil i clar aquesta vinculació local una mica també hem insistit molt en portar aquesta obra a Figueres Bona Després, a banda d'això, doncs, que, bueno, que hem aconseguit portar l'obra per tota la vinculació que hi havia amb el territori, doncs llavors nosaltres com a biblioteca, que ens interessa doncs recordar quina era la feina de les biblioteques durant la Guerra Civil. Aquí a Catalunya hi havia un sistema bibliotecari molt innovador, molt innovador a l'època, que ja havia nascut, a l'any 1915 havia nascut un sistema de, de xarxa de biblioteques populars, amb Eugeni d'Ors i la Montcomunitat, i durant la Guerra Civil, doncs, Carles Pisonia també com a conseller va impulsar molt totes el que era l'activitat cultural. Però el, la persona que més va fer a nivell de biblioteques i durant la Guerra Civil va ser el senyor Jordi Rubió i Balaguer, que ja havia sigut director de la Biblioteca de Catalunya i del Servei de Biblioteques, doncs, ell va ser el gran artífex de tot el bibliobús. Aquest senyor ja havia anat a, ja havia anat a estudiar el model de biblioteques anglosaxons i, i alemanys, i ell fins i tot va enviar una bibliotecària catalana a París que hi havia una biblioteca de guerra a estudiar com funcionaven les biblioteques filials i els bibliobusos um, També a Europa, durant la Primera Guerra Mundial és quan havia nascut aquest, aquest sistema de, de biblioteques de servei als soldats, i llavors tot, aquesta, tot això era molt innovador i a Catalunya ho van voler portar ells també no? una mica, doncs la institució de lletres catalanes i el servei de biblioteques van impulsar que nascés el servei de biblioteques al front i el bibliobús l'any 38. L'any 37 ja hi havia el servei de préstec al front, però es feia amb camions de correus o amb camions del comissariat de propaganda i el 38 va ser quan es va posar en marxa el eh? que Això després ells ja ho expliquen molt bé a l'obra també i el Bibliobús doncs, va fer 18 recorreguts, molts estan documentats. Nosaltres que hem fet? La Biblioteca de Figueres és una biblioteca doncs, que ja havia nascut l'any 22, que formava part d'aquest sistema de biblioteques públiques, i, evidentment, les bibliotecàries d'aquí estaven molt implicades amb el, el tema de, de servei de que els soldats, i també hi havia unes filials, i elles estaven molt involucrades, i això ho hem anat trobant, ho hem anat llegint també en el diatari de la biblioteca, també hem aprofitat l'ocasió per digitalitzar-lo i es pot consultar a la pàgina web. Aquesta és la notícia que tenim a la pàgina web. I després hem aprofitat, que sempre parlem d'exposició allà fora física, però també exposició virtual, hem aprofitat per digitalitzar els fragments dels dietaris i els podeu llegir en aquesta pàgina. En aquesta pàgina tenim dues col·leccions digitals, dos exposicions digitals. Aquí que diu fragments dels dietaris, i si despleguem aquí, també tenim algunes cartes que formen part del fons històric de la biblioteca, que eren cartes d'en senyor Jordi Rubió, amb les bibliotecàries que treballaven a la biblioteca de Figueres. Una bibliotecària molt important, que era la directora Adela Riera, que ja s'ha estudiat una mica, en Sebastià Roig ja va fer uns articles sobre l'Adela Riera, i també l'altra auxiliar, que també va, va treballar molt amb en aquesta època, era l'Antònia Feixas, són dos noms que van sortint contínuament. Aquí, doncs, després de l'explicació, teniu l'enllaç al Dietari de la Biblioteca, que el tenim tot digitalitzat, aquest volum número 4, que és des de l'any 36 al 40. Aquí podeu anar passant les pàgines i, a veure, ho hem digitalitzat i hem aprofitat per penjar-ho ara, perquè és molt interessant per conèixer també la història de Figueres durant la Guerra Civil, el que passava, les incautacions de llibres a la ciutat, com era l'ambient, la guerra, no? les bibliotecaris que l'explicaven el dia a dia, si un dia feia fred si un dia havien tancat la biblioteca, si un dia hi havia bombes tot això, qui tingui curiositat doncs pot conèixer lo a través d'aquest dietari que és una font primària d'informació per conèixer tota la història local um, què més us volia dir? Jo, no ho sé um, el bibliobús, potser també el poden explicar ells com era el bibliobús, quin aspecte tenia com s'hi ha no el servei això ells també us ho poden explicar després dels llibres que anaven al front Uh, aquesta selecció de llibres que anaven al front, doncs, a veure, penseu que, ja us he comentat abans, que era un servei molt professionalitzat. Hi havia una escola de bibliotecàries des de l'any 1915 a Barcelona i a veure, aquesta tria de llibres era molt pensada per distreure els soldats però també per enaltir el sentiment nacional. No? Doncs hi havia moltes novel·les, havia també clàssics, grecs. també hi havia llibres de, de filosofia o llibres de marxistes i També hi havia doncs, alguns llibres de mecànica que els hi demanaven doncs, els soldats de mecànica o llibres de divulgació de la ciència. Val? Aquests llibres, que estaven triats molt ben triats, eh, se'n varen se recollir amb dos catàlegs val? i aquí estaven tota la llista de llibres aquí. A nosaltres n'hem trobat aquí a la biblioteca se n'han conservat una quarantena, que són els que tenim allà fora l'exposició. Tots porten el segell del front, Aquí n'he agafat un que justament eren els fulletons del Comissariat de Propaganda que molts d'aquests llibres també naven bé, anaven, eh, bueno, anaven, molt, anaven molts, molts exemplars al front d'aquests fulletons del Comissariat de Propaganda, no sé si vosaltres els haviau vist sí. ah, i, ah, bon. i tots els llibres anaven segellats, segell de biblioteques del front... I aquest no ho té, però molts de, perquè aquests ja els devien donar, aquests fulletons ja els devien donar, ja no els devien prestar, perquè no hi ha la fitxa aquí darrere. Però els llibres sí que duien la seva fitxa de préstec aquí, les bibliotecàries feien el préstec, els soldats després tornaven els llibres, bé, com fem ara, com es fa ara. Val? Eh, doncs d'aquests documents en tenim una quarantena exposats allà fora. D'acord? si algú tingués molt interès en saber com funcionava, doncs hi ha un llibre editat i bastants llibres sobre la, la història del servei de biblioteques al front o ja, per exemple teniu un llibre d'història aquí, aquí davant, de les biblioteques en període de guerra que era sobretot el Vendrell que també és una biblioteca, que de la biblioteca de Figueres no, es podria fer un llibre així de gruixut, eh, també amb tot el dietari aquest i tota la història de Figueres també es podria fer um, doncs res, vaja uh, podríem llegir algun fragment dels dietaris però ja ho teniu aquí, ara ens allargaríem molt Uh, era molt interessant veure com va arribar el bibliobús va passar quatre vegades per Figueres per exemple, llegiré un fragment només un per no allargar-nos no a massa diu era el 12 de maig va ser el primer viatge del bibliobús aquí a Figueres i diu aquesta tarda ha arribat el bibliobús i les companyes, senyoretes, graners i espanyol amb les companyes senyoretes granècia Espanyol que surten a l'obra de teatre sí, eh? sí, sí. Són les la senyoreta Ricard ha anat amb elles al camp d'aviació de Vilabertran però no han pogut actuar fins demà al matí i procurarem anar-hi juntes, no, anar juntes que ara em fa molta il·lusió veure d'una manera pràctica el seu funcionament hi havia molta expectativa amb les bibliotecàries per veure com funcionava això s'implicaven molt en organitzar els lots Val. Penseu que ja hi havia soldats que abans eren lectors de la biblioteca, ara no ho eren, i havia demandes, es feien demandes, els bibliotecaris utilitzaven també el bibliobús per, per fer venir llibres de la Biblioteca de Catalunya. Eh, és una història, clar, potser vosaltres no, però nosaltres que treballem en biblioteca doncs és una història que en tant en tant ens agrada recordar i, i bé, no sé, suposo que després d'anar veure l'obra també us vindrà moltes ganes de, de continuar con coneguin aquesta història. Eh? Bé, si us fa gràcia, doncs a la pàgina web ho teniu tot. No sé, podria jo que deixi pas. Bé, doncs... Eh... Bon dia. Bon dia a tothom. Antonio. Som un de Rizoma Teatre, el Damià, l'Eduard, dos dels actors. Som quatre, dos actrius i dos actors, però només hem pogut venir Sí hem... els homes. Sí. Mira, coses que passen, no? Eh... Bueno, no sé. He, és... Hi ha hagut molta informació. <coughs> uh, he de dir que ell és el Rubió a l'obra de teatre i jo sóc en Pissunyer. Vale, per això m'ha fet molta gràcia aquest... Sí, sabia que existien, però no els havia trobat. No. Vale? Uh, bueno, ens fa molta gràcia sentir totes aquestes coses, perquè si sí que és veritat que la senyoreta Balançol, uh, la Granés, l'Espanyol, totes són personatges històrics que nosaltres traiem i que ens hem fet molt nostres, però clar, cada vegada, que, i sobretot quan hem vingut per aquesta part de de Catalunya, de Girona i de la costa sobretot. rebem molta informació i a Palafussell va ser que vam començar a veure entrades de dietaris i ara tornem a trobar i, en, bueno, i ara si podem dir ja et dic que ho mirarem segur sí. eh, aquesta exposició virtual eh, estem molt, molt contents de venir també per aquesta part perquè és on, on tot va succeir de fet Figuera surt l'obra perquè Figueres era on es, on es donaven els visats i els passaports per poder sortir cap a dalt, cap a França, i els intel·lectuals volien sortir legal, legalment. I, van, I hi ha un moment que es nombra Figueres perquè s'havia devenir sí o sí i Figueres estava contínuament bombardejada i, i tota aquesta franja d'aquí del nord ens, ens agrada molt per aquesta darrera part de l'obra hi ha dues parts no? a l'obra una que succeeix més al front que és la part de Lleida, bueno, de, Lleida de Tarragona, perdó front de eh? del front de l'Ebre i l'altra part que és Masparxés, Figueres i tot això, que és la sortida bàsicament és els dos punts de l'obra a part de Barcelona, però Barcelona no estem passant que ja tenen prou protagonisme <ríe> vale? i aleshores ens fa molta il·lusió venir en aquests jocs. Uh, és, és comportar la història on havia succeït realment i a, a nosaltres ens fa, bueno, ens fa molta gràcia. <ríe> així com a les bibliotecàries li fa gràcia de tant en tant recordar poder exportar els, els jocs on va succeir realment aquesta història amb els, amb els personatges reals. mi a mi m'encanta? I, i ara trobar-nos amb tota aquesta informació que jo no m'esperava a mi, bueno, estic com un equip aclaparat home, emociona, emociona veure jo ara quan et sentia parlar dic, clar, és que és l'obra el que està sí, explicant sí, sí, pràcticament sí, sí. no parlis sí, més sí, que no, explicaràs l'obra sí, ja i és que I... és divertida i, i, I llavors ja és molt entretenuda i explicar la realitat, eh, sí, emoció, sí. emociona com a com actor clar, emociona veure't amb Bueno, no. És l'avantatge una mica de treballar amb temes històrics, no? Perquè, perquè és que és veritat el que va passar, no? Uh -huh. No és una cosa que ens inventem i que pot emocionar molt una història, no? És que és la pura realitat i hosti, això cony, emociona i emociona, com diu ell, portar-ho en el mateix lloc que va passar. És que dius, hòstia, no? Sí, sí, sí. Clar, m'has passat. També portar lo cap a aquests llocs d'aquí ens ha donat la possibilitat de, de conèixer gent que havia en aquella època i fins i tot que havia conegut a la gent que sura l'obra. Ens vam trobar a Palafurgell, va ser que ens vam trobar a la que és la propietària de Mas Paxés, i que a més a més és bibliotecària i ens va dir això ho heu de portar Mas Paxés jo, sí, dona, però clar, a veure qui va Mas Paxés a veure l'obra o, o vam conèixer una, una dona que se'ns va apropar al final de l'obra amb, amb els ulls una mica plorosos i era no, no, és que a mi la Rosa Granés em va d'una classe perquè era molt amiga de la meva mare. Clar, i l'he vist allà i és que era així. I, bueno, també nosaltres ens hem fet una composició de personatge perquè no hem conegut a la Rosa Granés. Tota aquesta gent no hi ha ningú que que hagi visqui encara. I, i clar, trobar-nos amb la gent que ha conegut... Abans vam, vam conèixer gairebé tota la família de Jordi Rubió en un dels basses. Clar, nosaltres aquest, aquest conèixer gent que ha viscut en aquestes situacions i que ens pot parlar d'aquests personatges ho trobem espectacular i tot ha sigut més aviat per aquí per la part de Girona okay. S'ha de reconèixer que a Girona teniu una emprenca especial amb temes culturals i històrics perquè eh? això és, és molt notòric M'espera que i... em a Cervera <laughs> Bueno, és en veritat encara no n'hem d'anar cap allà, eh? però vull dir, sí, és, o sigui, és de molt d'agrair aquesta receptivitat, no? la veritat és que sí i una cosa que volia també aclarir o dir és que bé, l'obra aquesta està basada molt molt fortament en temes històrics hi ha petita part que s'ha hagut d'adaptar per necessitats dramatúrgiques però que vaja que la vegi històrica és, és, molt, és molt potent Llavors, ja es combina crec jo un, un molt, molt agradablement no? el rigor històric amb una manera amena d'explicar l'obra. Mm. O sigui, bueno, ella que és has vist, sí, sí, sí. no, no és una obra que dius, hòstia, ja està bé perquè hi ha molta història, però el que, que, que, que se'n fa una mica faixuga, gens, en cap moment. O sigui, com a bona obra de teatre ha d'entrar bé, a part de comunicar, no? És, bueno, és una obra amena i informativa al mateix temps que crec jo que és un... Bueno, és una gran qualitat de qualsevol I, obra no? bueno, i moltes de les coses que ja heu comentat es, es podran veure a l'obra o sigui, des del moment que el Jordi Rubió va veure el Carles Pi Sonier, en aquell moment conseller de Cultura més tard em sembla que va ser el, el, alcalde de Barcelona o alguna cosa així uh, per crear el bibliobús des de la senyoreta Balançó que va ser la, la bibliotecària que va marxar fora i que va fer i que va construir el, va idear el, el bibliobús amb, amb, el, amb un arquitecte uh, ara, ara en, Torres no, Closet, en Torres Clavé hi ha, aquí hi ha les fotos del ah, bibliobús sí, si aquí hi, ha... hi ha les fotos del bibliobús ah, era, era, era la, Balló, sembla, ah, la, la justa Batlló o sigui, de temes històrics entendreu més vosaltres que nosaltres eh? no que però hauríeu segurament de buscar-ho eh? uh, tot això són moments històrics que d'una manera o altra hem volgut reflectir a l'obra i apareixen i després hi ha uns, uns altres moments que són potser els més anecdòtics que ens hem una mica inventat però és perquè havíem de veure com vivien aquestes persones, aquestes bibliotecàries, els xofers, uh, en el front. Hi han algunes històries d'episodis de, de de, en el front, de la Rosa Granés, de, de la Maria Felip Espanyol a, a la línia de front. La... i tot i algunes d'aquestes anècdotes algunes també tenen una base històrica important, sí. les cartes etcètera, vull dir perquè que... Ja hem trobat cartes de, de bibliotecàries que es cartejaven amb soldats perquè li demanaven, li demanaven llibres Aquest, hi ha un, un, una correspondència que també apareix a l'obra uh, tota aquesta part és la que potser ens hem hagut més inventar dins d'una base històrica estreta de cartes i estreta d'algunes anècdotes en algun llibre, hi ha una pinçalada d'una anècdota i hem hagut d'agafar per per, donar, per veure com ho, com ho vivien la, aquestes persones en el, en el front. I després tota la part dels intel·lectuals que van fugir eh, passant per Mas sobretot gent de la, del grup de, de Sabadell la, la Rodoreda el... el l'Oliver, el treball, tots aquests que van fugir i van acabar amb Espacés amb el Lluís Companys que es van trobar allà i d'allà van marxar cap a França Entonces, aquesta part és potser la que està més fortament documentada perquè sent com eren escriptors, escriptors han fet llibres sobre l'estada amb Espacés sobre, sobre l'estada després a, a França i això està molt documentat i potser és la, la, la part més verídica no sé no, jo també volia dir que en Salvador va tenir molt bona pensada de fer-la justament aquests dies en què es commemoren el 75è aniversari de la retirada. No? I, I aquests dies que nosaltres ho anàvem preparant anàvem seguint aquests dietaris, justament per exemple hi ha un bloc que es diu Radiacions no? i cada dia doncs, anava posant, i anàvem veient doncs, nosaltres i dic, cuita, ara estem el 27, ara estem el 28 justament ara estaven al Mas Perxés. Que aquest bloc també és molt interessant perquè són les memòries d'aquests intel·lectuals està posat per ordre cronològic i són els llibres que hem posat a fora també exposats eh? tipus aquests llibres de memòries perquè la gent també se'ls pugui anar d'un préstec i puguin consultar i reviure doncs, aquesta, aquesta episodi històric no? mm -hmm. i bé. això penseu que després de l'obra de teatre divendres que, ah, sí. que esperem que vingueu tots després de l'obra ells faran, es posaran allà farem una mica de col·loqui amb convidat historiadors vocals, també i la Maria Percher sobretot Eh, que ella també hi serà va. Ah. ella ha vist l'obra com sí, he, va que la vaig portar Palafegir, que va dir que molt, era molt fi digna l'obra doncs, els fets històrics. No? I també hi serà ella i ens pot doncs, ella parlar també doncs, de la seva, del seu recordss o de, de l'experiència no? que té ella com a propietària i aquest dia està molt sol·licitada. Sí, no? Ja sí, m'imagino sí, que sí, sí, sí. tot acaba de viure. Mm. Bans, no. Molt bé, doncs bé, bueno, si t'has de tancar, i si abans de les preguntes, eh, aviam, només donar les gràcies a tots plegats, des de la gestió del teatre i la biblioteca i els actors que hagin pogut venir, de Rizoma Teat, que hagin pogut venir avui aquí, perquè crec que és important que el divendres, eh, que per cert, en el... Torsiera Premsa està equivocat el dia eh? però és el dia 7, divendres 7 ah. eh, el divendres eh, torni a seu un altre dia com portem aquestes dues últimes obres de teatre de Salvador que està ple que la carta està plena és eh, la sala que l'any passat eh, poder, ens havia fallat una mica doncs aquest any estem eh, fent el ple totes les obres que es fan allà per tant eh, mirar aviam que la gent ho conegui de què anirà això i que pugui venir i que sigui tractiu Eh, agrair també el, el fet aquest que eh, dos, dos eh, grups de, de dins del servei de cultura com és el teatre i com és la biblioteca doncs estan treballant junts no només amb aquesta obra sinó amb el, les hores del conte doncs que també estan posades dins la programació de teatre que en el seu moment ja van presentar i després tot plegat, emmarcat en aquest aniversari dels 75 anys de, de la fugida, al final de la Guerra Civil, que són d'aquests diferents actes, petits actes que hem anat fent des de l'Ajuntament de Figueres, i aquest jo crec que està molt ben triat, tant el que és l'obra de teatre per la seva potència, com eh, també doncs, que la biblioteca, hagi, la biblioteca hagi pogut recuperar aquestes obres i que estan exposades en aquí. Doncs res més, si voleu fer alguna pregunta sobre això, com han parlat tant i ja he estat explicant. L'obra, des de quan, quan va ser escrita des de quan es representa? Quan ser... Home, eh, yeah, bueno, ell que... sí, jo vaig estar des del principi del sí. procés. L'obra l'hem escrit eh, entre el, tot el, tota la, la part d'investigació la, la va portar la Núria, Núria de Calella, la Núria Navarro, amb eh, i, I tot el plantejament de l'obra va anar sorgint a mesura amb els assajos i això fa un parell d'anys que vam començar. I amb els assajos i la investigació es va, vam anar escrivint l'obra i ho vam estrenar fa 6 mesos, no. Bueno, és que va haver-hi com dues fases, sí. no? Primer va haver una fase en què es va, haver, es va fer un primer muntatge amb 8 actors, era? Sí, Tenim, eren 8 actors. Però això fa de més de dos anys. Sí. Eh? Que passa que, sí, anys i d'allò va sortir la base per, ja. per aquest espectacle que ha sigut el definitiu amb quatre actors més, més d'acord amb, amb els temps que sí. tenim d'incertesa econòmica i... i això era aquest el passat no l'altre que es va representar ja tot. tornera sí. ja van... o sigui, estem parlant d'un any i mig mínim no? mm. I, avances... i aleshores bueno, des d'aleshores doncs, hem estat fent bolos hem, aquest estiu hem vingut molt per aquí, per Girona, per la part de Santa Susana, la, la, per la Foger, Santa, Cristina. Ai, Santa Cristina, perdona. Santa uh, uh, i Un parell d'anys portem en tot aquest tema. I en quant al text, muntatge... cal dir que així com moltes obres, hi ha un text i després aquí anat al revés. O sigui, a base d'anar trobant informació no? i dir, hòstia, aquesta història, que, que forta que és aquesta història, que fort que ningú la conegui, a partir d'aquí es va anar muntant l'obra no? primer amb la fase 8 actors, després amb la fase 4 actors no? i fins al final s'ha publicant el llibre, o sigui, el procés ha estat invers, no? No és allò la típica companyia que agafa un llibre aquesta obra, no m'agrada aquesta no, troba l'obra escrita i després la l'aixeca, sinó que ha sigut el contrari, no? que l'obra ha anat creixent com de sota cap, a, cap amunt no? de fet tant ha sigut així el procés que l'obra està publicada per ¿vale? Però ja estem assajant canvis a l'obra. <ríe> Perquè també una de les coses que té venia a aquests espais on la gent ha viscut això directament i ens pot explicar és que ens explica històries que desconeixíem, històries potser més personals i que no es trobaran en els llibres. I d'aquí, clar, a mi que em vingui una dona i em digui no, jo vaig conèixer la, la senyora Rosa Granés i no es va... No, l'espanyol espanyola i no es va casar mai i va ser sempre, sempre molt eh, feminista i molt lluitadora dels, eh? doncs ja estem pensant com incloure això a dins de l'obra o, o per exemple eh, eh, quan vam conèixer tota la família del, del Rubió, Rubió perquè va, ens va venir a conèixer en una obra, en, una, en un pas abans va, va venir tota la família i clar, després ens explicaven històries doncs poder afegir totes aquestes històries o sigui, que encara, o sigui, està escrita, es pot llegir, es pot consultar uh, però encara l'estem treballant, treballant eh? o sigui ah. modificant, i segurament d'aquí un any serà, hi haurà alguna cosa diferent molt més diferent del que o sigui, mica en mica anem, anem ampliant i, i canviant no sé, més preguntes els llibres que ens posem a Sí. No, no, de, aquests del front són tots allà, una quarantena. A les biblioteques que n'han guardat més és la pública de Tarragona, per exemple. En té un centenar, em sembla, una mica més. Tu dius que es poden treure en préstec? No, els del front no. Els que es poden treure en préstec són aquestes memòries dels Va. intel·lectuals i així. Molt bé, doncs, si no hi ha res més, Gràcies.